Відвищив він голос – «Тільки дай мені напитися студенної води, а то ніяк не міг доповсти до колодязі». Вода відразу освіжила діда, Покликали старого знахаря, що був у найденому загоні. Він оглянув рани, змочив їх горілкою, присипав порохом і вміло перев'язав, а хворому порадив випити склянку горілки. Після перев'язки поранений тільки трохи скривився і, усміхнувшись, сказав – Мов би щепає, та дарма, і навіть підбив голову, спершись на руку. «Каторжні ляхи», – розповідав старий запорожець, – пробралися в монастир, мов злодії, таємним лазом, і напали зненацька, перебили охорону, що накоїли гаспіди-розбійники, то й подумати страшно, я лежав під трупами і нічого не бачив уже». Дяка Богові, батьку, що ваші очі не бачили цих страхіть, а то б би ви самі вирвали їх із злоба, щоб більше й на світ Божий не дивитися. Ой, простогнав запорожець, підведи тільки, Господи, мене і смертна ложа, і вони ще згадають діда Свирида та рана. «Як усе це сталося, втямити не можу. Я з двома хлопцями привіз сюди поранених, щоб підлікувати їх і тебе дочекатися. Чула моя душа, що тут я з тобою, рідним, зустрінуся». І ось, коли кругом наші орли-білозорці б'ють шулік і гадюк, коли довкола палають панські маєтки і княжі замки, нараз чималий загін з команди проклятого Кшемуського під проводом того звіра Семковського виринає тут. Вночі чую тривогу і предсмертні крики, вибігаю і бачу, що вже висаджують двері в церкві, а монахи там замкнулися, з велепними ієрархами. Я кидаюсь із своїми хлопцями в самісіньку гущу, кришу направо і наліво, але якомусь гаспіду пощастило рубанути мене. У голові враз закрутилося, наче млині, а в ушах задзвеніло, і земля стала піді мною хитатися. Блиснула думка, що кінець мені приходить, то я до хлопців «Тікайте, моляв, і миші й кличте сюди «Залізняка». Один із них прорвався через браму до лісу, а другий десь заховався. От уже не знаю, як, як і чого, тільки він як гукне Панове, гайдамаки!» ляхи кинулися на втікача. Я лежу напівживий і чую, як з цимковській команди, щоб замикалося в монастирі, бо тут за мурами оборонятися легше. Та куди там? Не слухають. Брама репетують зламана, і всі до лясу». А насправді гайдамаків і не було, хлопець навмисне обдурив. Тільки де він потім дівся, не знаю. Я вже другий день на цьому кладовищі виліз із-під трупів і повз до сіней усе шукав води. Спрага мене мучила. Ну й дуба дав би, звісно, коли б Господь не послав вас, моїх рятівників. Ця розповідь стомила знесилено від втрати крові діда, і він, ледве доказавши останні слова, Пав у забуття. Стривожений отаман кинувся до кухля з холодною водою, щоб привести старого до тями, та знахар зупинив його. Це він не замлів, а наче б теє, заснув від безсилля. то нехай спочине, це на краще. Найда прислухався до тихого дихання, пораненого, і заспокоївся. А чи можна його взяти з собою? після довгої мовчанки спитав знахаря отаман. Навряд. Дороги либо не витримає, рана тяжка, а сили поки що замало. З тиждень би йому полежати треба та добре, як водиться, поїсти і попити, ну, і прибуло б крові. Тоді зовсім інша справа. Ач, який велетень старовинного заводу. Хіба такий не витримає? Еге. Тільки ще не кажи, а на це потрібен час. Тоді хай побуде тут, вирішив Найда, але треба залишити 5-6 надійних хлопців, щоб доглядали його, і на випадок, коли нападе якась лядська банда, дали їй відсіч. Атаман послав Петра з наказом до козаків будь-що полагодити міст, а надто браму і звелів, щоб прийшло кілька чоловік копати братські могили, ховати мучеників. У монастирських майстернях знайшовся різний солярний інструмент і вірьовки, це допомогло швидше полагодити міст і ворота. Тим часом у храмі з гаків і цвяхів знімали трупи замордованої братії і клали їх посеред церкви, а на цвинтарі копали глибокі і широкі ями. Отець-деякон з дариною готувалися ховати вбитих. Знахар не відходив від запорожця, пельнуючи його неспокійний сон. Анайда в цей час устиг обійти із малоскипом монастирські стіни та рови і переконався,